Kapittel 23 Ved de hyrder som ødelegger og sprer sauene på mitt beite, lyder Jehovas utsang. Derfor, detta var Jehova, Israels Gud, har sagt mot de hyrdene som gjetet mitt folk. Dere har sprett mine sauer, og dere fortsatte å drive dem bort, og dere har ikke vendt deres oppmerksomhet mot dem. Se, jeg vender min oppmerksomhet mot dere på grund av deres onde gjerninger», lyder Jehovas utsang. «Og jeg skal selv samle resten av mine sauer fra alle de land som jeg hadde drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres beitemark, og de skal sannelig være fruktbare og bli mange. Og jeg vil oppreise hyrder over dem, som virkelig kommer til å gjete dem, og de skal ikke mer være redde, og de skal ikke bli skrekslagne, og ingen skal savnes», lyder Jehovas utsang. Se, det kommer dager, lyder Jehovas utsang, Da jeg vil oppreise for David en rettferdig spire, og en konge skal samnlig regere og handle med klokskap og øver rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel skal bo trygt. Og dette er hans navn som han skal bli kalt med: Jehova er vår rettferdighet. Derfor, se, det kommer dager lyder Jehovas utsang, da det ikke mer skal si «Jehova lever, han som førte Israels sønner opp fra Egypts land», men «Jehova lever, han som førte opp og som førte inn Israels hus avkom fra landet i nord og fra alle de land som jeg hadde drevet dem bort til, og de skal sannelig bo på sin egen jord». Vad profetene angår, så er mitt hjerte blitt knust i mitt indre. Alle mine ben har begynt å skjelve. Jeg er blitt som en drukken man og som en synd og sterk man som vinen har overvunnet, på grunn av Jehova og på grunn av hans hellige ord. For av ekteskapsbrytere er landet blitt fulgt. For på grunn av forbannelsen er landet blitt rammet av sorg, og beitene i ødemarken har tørket bort, og deres handlemåte viser sig å være ond, og deres velde er ikke rätt. For både profeten og presten er blitt besmittet, «Også i mitt eget hus har jeg funnet deres ondskap», lyder Jehovas utsang. «Derfor skal deres vei bli for dem som glatte steder i mørket, som de skal støtes ut i og hvor de sannelig skal falle. For jeg skal føre en ulykke over dem. Det året da oppmerksomheten blir rettet mot dem», lyder Jehovas utsang. «Og hos Samarias profeter har jeg sett noe som er utilbørlig». De har opptrådt som profeter oppbegget av Baal, og de fortsetter å få mitt folk, ja Israel, til å fare vil. O hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting. De begår ekteskapsbrudd og vandrer i falskhet, og de har styrket ugjerningsmenns hender for at de ikke skal vende om, hver fra sin ondskap. For mig er de alle blitt som Sodoma, og hennes innbyggere som Gomora. Derfor, dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt mot profetene. «Se, jeg lar dem spise malert, og jeg vil gi dem forgiftet vann og drikke. For fra Jerusalems profeter har frafall gått ut til hele landet.» Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. «Lytt ikke til ordene fra de profetene som profeterer for dere. De gjør dere tomme.» Det er sitt eget hjertes synd de framholder, ikke ord fra Jehovas munn. De sier igjen og igjen til dem som ikke har noen respekt for mig? Jehova har talt, fred skal dere få. Og til enhver som vandrer i sitt hjertes gjenstridighet har de sagt, ingen ulykke skal komme over dere. For hvem har stått i Jehovas fortrolige krets, så han kunne se og høre hans ord? Vem har gitt akt på hans ord, så han kunne høre det? «Se, Jehovas storm, ja voldsom harme, skal sannelig fare fram, ja en virvelstorm. Ned over de onnes hode skal den virvele. Jehovas vrede skal ikke vende tilbake før han har gjennomført og før han har virkelig gjort sitt hjertes tanker. I dagenes siste del kommer dere til å gi akt på dem med forståelse. «Jeg sendte ikke profetene, likevel løpt de.» Jeg talte ikke til dem, likevel profeterte de. Men hvis de hadde stått i min fortrolige krets, så ville de ha latt mitt folk høre mine ord, og de ville ha fått dem til å vende om fra sin onde vei og fra sine onde gjerninger. Er jeg en Gud nær ved, lyder Jehovas utsang, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen menneske være skjult på skjulte steder, så jeg ikke kan se ham, lyder Jehovas utsang. «Himmelene og jorden, er det ikke jeg som fyller dem?» lyder Hovas utsang. «Jeg har hørt vad de profetene som profeterer løgn i mitt namn har sagt, i det de sier, «Jeg har hatt en drøm, jeg har hatt en drøm!» Hvor lenge skal dette finnes i hjertet til de profetene som profeterer løgn, og som er profeter for sitt eget hjertesvik? De tänker på å få mitt folk til å glemme mitt navn ved sine drømmer som de stadi forteller hverandre.» slik som deres fedre glemte mitt navn på grunn av Baal. Den profet som det er en drøm hos, la ham fortelle drømmen, men den som mitt ord er hos, la ham tale mitt ord i sannhet. Hva har halmen med korn å gjøre? lyder Jehovas utsang. Er ikke mitt ord liksom en ill? lyder Jehovas utsang, og lik en smihammer som slår i stykker den steile klippen? Derfor «Se, jeg er imot profetene», lyder Jehovas utsang, «de som stjeler mine ord en hver fra sin neste». «Se, jeg er imot profetene», lyder Jehovas utsang, «de som bruker sin tunge for å si et utsang». «Se, jeg er imot de profetene som har falske drømmer», lyder Jehovas utsang, «og som forteller dem og får mitt folk til å fare vill» ved sine falskheter og ved sitt skryt. Men jeg har ikke sent dem eller gitt dem noen befaling, så de vil på ingen måte gangne dette folket, lyder Jehovas utsang. Og når dette folke eller profeten, eller presten spør dig og sier, «Hva er Jehovas byrde?», da skal du si til dem, «Dere er, åh, oh, vilken byrde, og jeg skal i sannhet forlate dere» lyder Jehovas utsang. Når det gjelder den profet, eller den prest, eller det folk som sier «Jehovas byrde», så vil jeg vende min oppmerksomhet mot den mannen og mot hans husstand. Dette er hva det fortsätter å si, en hver til sin neste og en hver til sin bror. Hva har Jehova svart, og vad har Jehova talt? Men nevn ikke mer Jehovas byrde, for byrden blir for hver enkelt hans eget ord, og dere har forandret ordene fra den levende Gud, herstyrkenes Jehova, vår Gud.» Dette er hva du skal si til profeten. Vilket svar har Jehova gitt deg? Og hva har Jehova talt? Og hvis det er Jehovas byrde, dere fortsetter å si, «Derfor, dette er hva Jehova har sagt.» Fordi dere sier «Dette ord er Jehovas byrde», når jeg stadig sendte bud til dere og sa, «Dere skal ikke si Jehovas byrde, derfor her er jeg, og jeg vil avgjort overgi dere til forsømmelse, og jeg vil forlate dere og den byen som jeg ga dere og deres forfedre, så dere ikke lenger er framfor mig. og jeg vil legge skam på dere til uavgrenset tid, og ydmykelse til uavgrenset tid, og den vil ikke bli glemt.»